Паулу Куелю. Воинът на светлината, наръчник. Това е сборник със сентенции и кратки разсъждения върху тях. Насила, Карлус Идуардо Ранжел и Ян Кариер. Владещи майсторството на строгостта и състраданието. Няма ученик погорен от учителя си. Но всеки, след като се усъвършенства. Ще бъде като учителя си. Лука. 6 часа и 40 минути Пролог Край плажа на изток от селото има един остров, а на него – огромен храм с много камбани, казва жената. Момчето забеляза, че е облечена в странни дрехи, а косите й кратко са покрити с вуал. Никога преди нея беше срещало. Виждал ли си храма? Попита тя. Върви да го видиш и ми кажи, как го намираш. Пленено от красотата на жената, момчето отида до мястото, което му бе посочила. Седна на пясъка и погледна хоризонта, но не видя нищо по-различно от обичайното, синьо небе и океан. Разочаровано, то се запъти към рибарското селище, което се намираше наблизо, и там попита за острова с храма. А това е било много отдавна, по времето, когато моите прадеди са живели по тези места, каза един стар рибар. Станало земетресение и островът потънал в океана. Но макар, че вече не се вижда, все още се чуват камбаните на храма, когато водата ги разлюлее на дъното. Момчето се върна на плажа и се опита да чуе камбаните. Прекара там целият следобед, но спя да долови само шума на вълните и кресъците на чайките. Когато се стъмни, родителите му дойдоха да го приберат. На другата сутрин то пак отиде на плажа. Не можеше да допусне, че една красива жена ще говори лъжи. Ако някой ден тя се появеше отново, би могло да й каже, че не е видяло острова, но е чуло камбаните на храма да бият разлюлени от водата. И тъй изминаха много месеци. Жената не се появи и момчето е забрави. Бе убедено, че трябва да открие богатствата и съкровищата на потъналия храм. Ако чуе камбаните... Ще разбере место хождението му и ще извади скритите в него съкровища. Вече не го интересуваше нито училището, нито приятелите му. Бе се превърнало в обект на шиги от страна на другите деца, които казваха, той вече не е като нас. Предпочита да гледа океана, защото го е страх, че ще губи в игрите. И всички се смееха, щом видяха момчето да седи на плажа. Въпреки че не успяваше да чуе старите камбани на храма, Момчето постепенно научаваше най-различни неща. Започна да промява, че след като толкова дълго слушало шумът на вълните, те вече не са в състояние да отвличат вниманието му. Скоро след това свикна изкресъкът на чайките, с на пчелите, с вятъра, с поклащащите се листа на пълмите. Половин година след първият разговор жената, момчето вече не позволяваше никакъв шум да отвлича вниманието му, ала все още не бе чуло камбаните на потъналия храм. Идваха рибари да си поговорят с него и казваха, но ние ги чуваме, момчето обаче не успяваше. След известно време рибарите почнаха да му говорят други неща. Ти си твърде много заед мисълта, че трябва да чуеш камбаните, които са на дъното. Зарежи тая работа и върви да играеш с приятелчетата си. Може би само рибарите ги чуват. След като измина почти цяла година, момчето си помисли, тези мъже сигурно са прави. Най-добре ще да порасна, да стана рибари да идвам всяка сутрин на този плаш, защото започна да ми харесва. Помисли си също така и следното. Вероятно всичко това е някаква легенда, възможно след земетресението камбаните да са се счупили и никога повече да не са звънели. Същият следобед то реши да се завърне в къщи. Приближи се до океана, за да се сбогува с него. Погледна още веднъж пейзажа и тъй като вече не бе обсебено от камбаните, се усмихна на красивата песен на чайките, на шума на вълните, на вятъра, люлещ листата на пълмите. Дочу гласовете на приятелите си, които играеха наблизо, и се зарадва при мисълта, че ще се върне отново към детските си занимания. Момчето бе доволно и благодари, така както само едно дете би могло да го стори, за това, че е живо. Бе убедено, че не си е загубило времето на празно. Тъй като се бе научило да се съзърцява природата и да благоговее пред нея. И в този миг, заслушан в шума на океана, чайките, вятъра, листата на палмите, гласовете на приятелите си, които играеха, момчето долови за първи път звън на камбана. След това чу още една. И още една, докато накрая, за негова радост, забиха всички камбани на потъналия храм. Изминаха години. Момчето, вече мъж, се върна в селото и отида на плажа на своето детство. Нямаше никакво намерение да вади съкровища от дъното на морето. Може би всичко е било плод само на въображението му и той въобще не е чул потаналите камбани прес. Онзи далечен следобед от детството му. Въпреки това реши да се разходи, за да послуша шума на вятъра и песента на чайките. Каква бе изненадата му, когато видя на пясъка да седи жената? която му бе говорила за острова с храма. «Какво правиш тук?» Попита той. Чаках те, отвърна тя. Той забеляза, че въпреки многото години, които бяха изминали, жената изобщо не се себе променила, дори и вуалът, покриващ косите и кратко, не беше избелял с времето. Тя му подаде една синя тетрадка с бели листове. Пиши, воинат на светлината се вглежда в очите на едно дете. Защото децата умеят да гледат на света без горчивина. Когато иска да разбере дали човекът до него заслужава доверие, воинат се опитва да погледне на него през очите на дете. Какво представлява воинат на светлината? Ти знаеш, отвърна тя, усмихвайки се. Човек, който е в състояние да разбере чудото на живота, да се бори до край за нещо, в което вярва, и, поради това, да чуе камбаните които звънят на дъното на океана. Никога не се бе възприемал като войн на светлината. Жената сякаш отгадна мисълта му. Всички са способни на това. И никой не се възприема като войн на светлината, въпреки, че всички са такива. Той погледна страниците на тетрадката. Жената отново се усмихна. Пиши за война. Каза тя. Воинът на светлината никога не забравя да благодари. По време на битката ангелите са му помогнали, небесните сили са поставили всяко нещо на мястото му и са позволили той да даде най-доброто нещо от себе си. Другарите му отбелязват, има голям късмет и наистина понякога войнат успява да постигне много повече, отколкото му позволяват възможностите. Ето защо при зале слънце той коленичи и благодари на всички свои небесни покровители. Благодарността му обаче не се ограничава само с духовния свят, той никога не забравя приятелите си, защото тяхната кръв се смесила с неговата на бойното поле. Не е нужно някой да напомня на воина за помощта, която другите са му оказали, той сам се сеща за нея и разделя с тях наградата. Всички пътища на света водят към сърцето на воина, той се гмурва без колебание в реката от страсти, която пресича целия му живот. Воинат знае... Че свободен да избере каквото пожелае, той взема решенията си смело, независимо и, понякога, с известна доза. Лудост Приема своите страсти и ги изживява пълноценно. Знае, че не е нужно да потиска страмежа си към нови завоевания, те са част от живота и доставят радост на всички, които участват в тях. Той обаче никога не губи от поглед трайните неща и връзките, заздравени от времето. Войната умее да различава преходното от устойчивото. Войнат на светлината не разчита само на собствените си сили, използва също така и енергията на противника си. В началото на битката той не разполага с нищо друго, освен с ентусиазма си и сударите, които освоил, докато е тренирал, сражавайки се обаче, открива, че ентусиазмът и тренировките не са достатъчни, нужен е опит. И тогава той отваря сърцето си за Вселената и моли Бог да го вдъхнови. Така, че всеки удар на врага да се превърне за него в урок по защита. Другарите му отбелязват колко е суеверен. Излезе от битката, за да се моли. Бои се от ловкостта на противника. Воинът не отвръща на тези провокации. Знае, че без вдъхновение и опит никоя тренировка няма да даде резултат. Воинът на светлината никога не си служи си с мама, но умее да отвлича вниманието на противника си. Колкото и да е напрегнат, той използва всички стратегически средства, за да постигне целта си. Когато усеща, че силите му се изчерпват, кара противника си да мисли, че не бърза. Когато трябва да нанесе удар по десния фланг, отвежда войските си на левия фланг. Ако иска да влезе в битка незабавно, преструва се, че му се спи и се приготвя за сън. Другарите му отбелязват, вижте, ентусиазмът му се стопи. Той обаче не обръща внимание на забележките, защото неговите другари не познават бойната му тактика. Воинат на Светлината знае какво иска. И не е нужно да обяснява. Ето какво казва един китайски мадрец за стратегиите на воина на Светлината, накара и врага си да повярва, че няма да спечели кой знае какво ако реши да те нападне, по този начин ще охладиш ентусиазма му. Не се срамувай да се оттеглиш временно от бойното поле, щом разбереш че врагът е по-силен, важен е на отделната битка, а краят на войната. Дори и да си достатъчно силен, не се срамувай да се престориш на слаб. Това ще направи врагът ти непредпазлив и ще го накара да те нападне преждевременно. В една война ключът към победата е умението да изненадаш. Противника си. Колко интересно! Казва си воинът на светлината. Срещнах толкова хора които при първият удобен случай се опитват да покажат най-лошото от себе си. Крият вътрешната си сила зад агресивност, маскират своя страх от самотата, придавайки си вид на независими. Не вярват в собствените си способности, а непрекъснато изтъкват добродетелите си. Войнат на светлината открива тези недостатъци у много от мъжете и жените, които познава. Никога не се оставя да бъде подведен от външността и опорито запазва мълчание, когато се опитват да го впечатлят. Възползва се от случая, за да поправи собствените си грешки, другите винаги са добро огледало за самия него. Воинът използва всяка предоставила му се възможност, за да се учи. Понякога воинът на светлината се бори с този, когато обича. Ако иска да запази приятелите си, той никога не се поддава на бурите на съществуването. Достатъчно силене, за да преодолее трудностите и да продължи напред. Впрочем, много често той бива предизвикван от нези, които се опитва да научи да си служат изкусно със себета. Собствените му ученици го въвличат в битка. Воинът показва своето майсторство. С няколко удара обезоръжава учениците си и хармонията е възстановена. Защо правиш това, след като си толкова по-добър от тях? Попита го някой миновач. Защото, когато ме предизвикат, те всъщност искат да разговарят с мен и по този начин аз поддържам диалога, отвръща войнат. Преди да влезе в някоя важна битка, войнат на светлината си задава въпроса, до каква степен съм развил сръчността си. Той знае, че всяко от битките, които е водил в миналото, са го научили на нещо. В същото време много от тези уроци са му причинили твърде големи страдания. Неведнъж той си е губил времето, борейки се за някоя лъжа. И е страдал заради хора, които не са заслужавали любовта му. Победителите не повтарят грешките си. Ето защо воинът рискува сърцето си само заради нещо, което си струва. Воинът на светлината спазва основното положение от Ицин, книгата на промените «Постоянството е благотворно». Той знае, че постоянството няма нищо общо с упорството. Съществуват периоди през които битките се проточват прекалено дълго, като изтощават силите му и охлаждат ентузиазма му. В подобни. Моменти войнат размишлява, една твърде дълга война накрая ще унищожи и победителя. Тогава той оттегля силите си от бойното поле и си дава почивка. Не се отказва от целта си, а се умява да изчака по добър момент за ново нападение. Войнат винаги се връща отново в битката. Никога не го прави отинат, а защото си дава сметка за промените, които настъпват с времето. Воинът на светлината знае, че някои моменти в живота се повтарят. Често пъти се оказва пред същите проблеми и в същите ситуации, в които вече е попадал, и тогава се отчаива, мислейки, че е неспособен да продължи напред, след като за пореден път се озовал в затруднено положение. Но аз вече минах през това, протестира той през сърцето си. Минал си наистина, но не си го преодолял, отвръща сърцето му. И тогава войнат разбира, че тези негови преживявания са с една единствена цел да го научат на неща, които той не иска да възприеме. Воинът на светлината винаги прави необикновени неща. Той може да танцува на улицата, докато отива на работа, да погледне в очите някой непознат и да заговори за любов от пръв поглед, да защити идея, която другите намират за смешна. Войните на светлината могат да си позволят такива дни. Воинът не се страхува да си поплаче за отминали страдания или да се зарадва на нови открития. Когато обаче усети, че е ударил часът, изоставя всичко и се впуска в приключението, за което толкова мечтал. Штом почувства, че силите му са на изчерпване, напуска битката, без да се самообвинява, че е извършил на обмислена постъпка. Войнат на светлината не си губи времето за да се опитва да играе ролята, която другите са избрали за него. Блясъкът в очите на войните на светлината никога не угасва. Те са част от този свят и от живота на други хора, тръгват на път без десеги и сандали. Често пъти са страхливи. Не постъпват правилно. Страдат излишно, понякога проявяват дребнавост и не вярват, че някога ще успеят да израснат. Много често смятат, че са недостойни за каквато и да е било благословия или чудо. Не винаги са сигурни, че разбират защо са на този свят. Прекарват много безсънни нощи, понеже смятат, че живота им е безмислен. Именно за това са войни на светлината. Защото си задават въпроси. Защото грешат. Защото търсят някаква причина и сигурно ще. Е, открият... Воинът на светлината не се бои от това, че ще го вземат за луд. Той разговаря на глас със самият себе си, когато е сам. Някой му е казал, че това е най-добрият начин да общува с ангелите, и той се опитва да осъществи този контакт. Отначало му се струва много трудно. Мисли, че няма какво да каже, че повтаря безмислици, въпреки това воинът не се отказва. По цял ден разговаря със сърцето си. Казва неща, с които не е съгласен, говори глупости. Един ден обаче забелязва промяна в гласи. И разбира, че е започнал да натрупва мъдрост. Воинът прилича на луд, но това е само маска. Един поет е казал, воинът на светлината си спомня един отказ от пътя на поклонника на Джон Бъниан. Въпреки, че съм преминал през какво ли не, не съжалявам за неприятностите, в които се забърках защото именно те ме доведоха до там, където исках да стигна. Сега събията ми е единственото, което имам, и съм готов да дам на всеки, който реши да следва своя път. Но се със себе си следите и белезите от битките, те са свидетелство за преживяното от мен и награда за това, което заволювах. Тези скъпи за мен следи и белези ще ми отворят вратите на рая. Беше време, когато живеех, за да слушам истории за храбростта. Беше време, когато живеех, само защото трябваше да живея. Но сега живея, защото съм воин на Светлината и защото един ден искам да съм при този, заради когато толкова много се борих. Войнат на Светлината разпознава своя път още в мига, в който тръгва. Всеки камък, всеки завой го приветстват се, добре дошъл, той се отъждаствява с планините и потоците, съзира частица от собствената си душа в растенията, животните, в птиците от равнината. И така, приемайки помощта на Бог и на Божиите поличби, той се оставя личната му легенда да го води към задълженията, които животата отредил за него. Има нощи, в които страда от бесъние. Това е част от пътя, разсъждава войнат. Аз съм избрах да вървя по него. В това изречение се крие цялата негова мощ, той самият е избрал пътя, по който върви сега, и няма защо да се оплаква. От сега нататък в разстояние на стотици години Вселената ще помага на войните на светлината и ще осуетява действията на онези, които са изпълнени с предразсъдъци. Енергията на земята се нуждае от обновление. Новите идеи се нуждаят от пространство. Тялото и душата се нуждаят от нови предизвикателства. Бъдещето се повърна в настояще и всички мечти, с изключение на тези които се основават на предрасъдъци, ще имат шанс да се осъществят. Важното ще остане, ненужното ще изчезне. Впрочем, не влиза в задълженията на воина да съди мечтите на ближния, затова той не си губи времето да критикува чуждите решения. За да вярва в собствения си път, не е нужно да доказва, че пътя на другия е погрешен. Воинат на светлината много внимателно проучва позицията, която възнамерява да завоюва. Колкото и да е трудна за постигане целта, винаги има начин препятствията да бъдат преодолени. Той проверява други възможни пътища, то, че събята си стреми се да зареди сърцето си с постоянството, което ще му е необходимо, за да се справи с предизвикателството. Но вървейки напред, воинът си дава сметка за съществуването на трудности, които не е предвидил. Ако реши да спре, за да изчака идеалният момент, той никога няма да помръдна от мястото си. Нужна му е малко лудост, за да направи следващата крачка. И воинат проявява малко лудост. Защото в една война, както и в любовта, не е възможно всичко да бъде предвидено. Воинът на светлината знае недостатъците си. Знае също така и качествата си. Някои от приятелите му през цялото време се оплакват, другите имат повече късмет от нас. Може би са прави истинският войн. Обаче не позволява на тази мисъл да го парализира, той се старае да използва в максимална степен своите добродетели. Знае, че силата на газелата е в бързината на краката и кратко, силата на чайката е в точното и прицелване в рибата. Разбрал е, че тигърът не се бои от хиената, защото осъзнава силата си. Тогава воинът се опитва да прецени на какво може да разчита. И никога не забравя да провери снаряжението си което се състои от три неща – вяра, надежда и любов. Ако притежава и трите, той не се колебае и продължава напред. Воинът на светлината знае, че никой не е глупак и че живота учи всеки го, дори това да изисква много време. Той винаги дава най-доброто от себе си и от другите. Освен това, благородно се опитва да покаже на останалите на какво е способен всеки един. Някой от другарите му отбелязват – има неблагодарни хора. Това не може да разколебае война. Той продължава да насърчава ближния си, защото по този начин насърчава самия себе си. Няма войн на светлината, който да не се е боял да влезе в битка. Няма войн на светлината, който да не е предавал и да не е лъгал в миналото. Няма войн на светлината, който да не е тръгвал по чужди пътища. Няма война на светлината, който да не е страдал за маловажни неща. Няма вой на светлината, който да не е смятал, че не е вой на светлината. Няма вой на светлината, който да не е пропускал да изпълни моралните си задължения. Няма вой на светлината, който да не е казвал «Да», когато всъщност е искал да каже «Не». Няма вой на светлината, който да не е наранявал този, когото обича. Затова е и воин на светлината, защото е минал през всичко това и въпреки всичко не е изгубил надеждата да стане по-добър. Воинът винаги се вслушва в думите на някои проповедници от миналото, като например в тези на Томас Хъксли. Последствията от постъпките ни са плашило за страхливците и светъл лъч за мъдреците. Светът е една шахматна дъска. Фигурите това са всекидневните ни постъпки. Правилата на играта са тъй наречените природни закони. Не можем да видим играча, който е от другата страна на дъската, но знаем, че е справедлив, честен и търпелив. Воинът е длъжен да приеме предизвикателството. Той знае, че Бог забелязва и най-малката грешка на тези, които обича, като не им позволява да се преструват, че не са им. Известни правилата на играта Воинът на светлината не отлага решенията си. Той размишлява достатъчно дълго преди да пристъпи към действие, преценява подготовката си, своята отговорност и дълга си към учителя. Старай се да запази спокойствие и анализира всяка своя стъпка, така сякаш тя е най-важната. Но в мига, в който вземе решение, воинът тръгва напред. Не се съмнява в това, което е избрал, нито пък променя посоката, ако обстоятелствата са различни от тези, които той си е представил. Ако решението му е правилно, той ще спечели битката, дори и тя да продължи по-дълго от предвиденото. Ако обаче неговото решение е погрешно, той ще бъде победен и ще трябва да започне всичко отначало, но този път ще е помъдър. Когато воинат на светлината започне нещо, той винаги го довършва. Воинат знае, че неговите най-добри учители са хората, с които е на бойното поле. Да искаш съвет е опасно. Да даваш съвет е още порисковано. Когато се нуждае от помощ, воинат се опитва да разбере как неговите приятели решават или не решават проблемите си. Ако се нуждае от вдъхновение, той чете по устните на столящия до него думите, които ангелът пазител иска да му каже. Когато се чувства изморен или самотен, не мечтае за мъже и жени, които в момента са далеч от него, търси човека до себе си, за да сподели своята болка или нуждата от ласки, прави го с наслада и без чувство за вина. Войнат знае, че дори и най-далечната звезда във вселената се проявява в нещата, които го заобикалят. Воинът на светлината споделя своя свят с хората, които обича. Старай се да ги насърчи да сторят това, което биха искали, но не смеят, в такива моменти се появява противникът с две тъбълки в ръка. На едната от тъбълките пише, мисли повече за себе си. Запази си Божията милост, защото накрая ще изгубиш всичко. На другата табела воинат чете. Кой си ти та да помагаш на другите? Нима не виждаш собствените си недостатъци? Воинат знае, че има недостатъци. Ала знае също, че не може да израсне сам, дистанцирайки се от другарите си. Тогава той хвърля на земята и двете табелки макар и да си дава сметка, че в тях има нещо вярно. Те се превръщат на прах, а воинат продължава да окоръжава човека до себе си. Ето как мъдрецът Лаут затълкува пътуването на воинат на светлината, по пътя. Трябва да се вглеждаш във всички дребни и незабележими неща. Трябва да разпознаеш мига, в който да действаш по подходящ начин. Дори и да си стрелял много пъти с лъка, продължаваш да внимаваш как поставяш стрелата и опъваш тетивата. Когато начинаещият започне да осъзнава потребностите си, значи е станал по умен от разсеяния мадрец. Да натрупваш любов носи късмет, да натрупваш омраза е трагедия. Който си затваря очите пред проблемите, забравя вратата отворена и се появяват нещастията. Битката няма нищо общо със спора. Воинът на светлината е медитира. Сяда в някое спокойно кътче в палатката си и се оставя на божествената светлина. Правейки това се опитва да не мисли за нищо. Забравя за стремежа към удоволствия, за предизвикателствата, за откровенията и позволява на своите дарби и на силите си да се проявят. Дори и да не може да разбере на часа, тези дарби и сили постепенно нахлуват в живота му и започват да влияят на всекидневието му. Докато е медитира, воинат престава да бъде той самият, а се превръща в искрица от всемирната душа. В такива моменти той осъзнава своята отговорност и действа, съобразявайки се с нея. Воинът на светлината знае, че в мълчанието на сърцето му има някакъв вред, който го направлява. Когато държа лъка си опънат, казва Хиригел на своя ден учител, идва момент, в който чувствам, че ако не стрелям, веднага ще се разколебая. Докато се опитваш да предизвикваш момента, в който да пуснеш стрелата, няма да освоиш изкуството да стреляш с лък, казва учителят. Това което понякога пречи на точността на стрелбата, е прекалено силното желание на стрелеца. Воинат на светлината често пъти си мисли, ако не го направя аз, няма кой да го направи. Не точно така, той трябва да действа, но да позволи и на Вселената да се намеси в подходящ момент. Когато воинът страда заради някаква несправедливост, обикновено иска да остане сам, за да не издаде болката си пред другите. Подобно поведение е също временно хубаво и лошо. Едно е да позволиш на сърцето си да излекува собствените си рани. Съвсем друго е да прекараш целия ден в дълбока медитация от страх да не се покажеш слаб. Във всеки един от нас има по един ангел и по един демон, като гласовете им много си приличат. Когато изникне някоя трудност, Демонът подхранва този смутен разговор, като се опитва да ни покаже колко сме уязвими. Ангелът ни кара да размислим върху постъпките си, като понякога се нуждае от устата на друг човек, за да се прояви. Воинът поддържа равновесието между самотата и зависимостта. Воинът се нуждае от обич. Любовта и ласките са част от неговата природа, също както храната, водата и склонността му да участва в справедливата битка. Когато войнат не е щастлив при зале слънце, значи нещо не е наред. В този момент той прекратява битката и отива да потърси някой, с когото да посрещне падането на нощта. Ако не може да го открие, се пита, дали не съм се побоял да се сближа с някого? Дали не съм получил нечия обич, без да разбера? Воинът на светлината се възползва от самотата, но не е допуска тя да се възползва от него. Воинът на светлината знае, че е невъзможно да се живее в състояние на пълен покой. Научила от стрелеца с лък, че за да изпрати стрелата си далеч, е необходимо да държи лъка си добре изпънат. Научила от звездите, че блестят единствено благодарение на вътрешна експлозия. Воинът забелязва, че когато конят се напряга да прескочи някакво препятствие, напряга всичките си мускули. Той обаче никога не смесва напрежението с нервността. Воинът на светлината успява да поддържа постоянно равновесие между строгоста и милосърдието. За да постигне мечтите си, той се нуждае от силна воля, а също и от способността да проявява себеотрицание, макар и да има цел, не винаги пътят до нея е такъв, какъвто си го е представил. Ето защо воинът проявява дисциплина и състрадание. Бог никога не изоставя чадата си, неговите намерения обаче са неведоми и той прокарва пътя чрез собствените ни стъпки. Проявявайки дисциплина и себеотрицание, воинат се изпълва с ентусиазъм. Рутината не може да ни напътства във важни моменти. Понякога воинат заобикаля и спречилите му се препятствия така, както прави водата. Има моменти, в които, ако се съпротивляваш, ще бъдеш унищожен, Затова той се приспособява към обстоятелствата. Приема безропотно факта, че камъните по пътя ще определят посоката му през планините. Силата на водата се крие в това, че нито чук може да щупи, нито нож да нарани. И най-острата сабя на света не може да остави белек на повърхността и кратко. Речната вода се приспособява към терена, без да забравя целта си, морето. Извира като слаба струя, но постепенно става силна благодарение на другите реки, които среща. И от определен момент нататък придобива абсолютна власт. За войната на светлината не съществуват абстрактни неща. Всичко е конкретно, всяко нещо се отнася и до него. Той не седи удобно в палатката си, наблюдавайки какво става по света, приема всяко предизвикателство като възможност да промени самият себе си. Някои от другарите му за цял живот протестират, че нямат избор или пък обсъждат чуждите решения. Войната обаче превръща мислите си в дела. Понякога избира погрешна цел и плаща безропотно грешката си. А понякога се отклонява от пътя и губи много време, докато се върне към първоначалната посока. Воинът никога не отклонява вниманието си. Воинът на светлината е като скала. Когато е на равен терен и около него цари хармония, той е стабилен. Хората могат да издигнат къщите си върху онова, което вече е създадено, защото бурята не ще може да го разруши. Когато обаче го поставят на стръмно място и нещата около него не са в хармония и съгласие, тогава той проявява своята сила, връхлита като скала върху врага, който застрашава мира. В такива моменти воинът се превръща в разрушител и някой не е в състояние да го спре. Войнат на светлината е готов и за война, и за мир и умее да действа според обстоятелствата. Когато воинът на светлината се доверява твърде много на ума си. Той започва да подценява мощта на противника си. Не трябва да се забравя следното. Има моменти, в които по е силата, отколкото стратегията. Една корида трае 15 на, на минути. Бикът бързо разбира, че се опитват да го измамят. И следващата му крачка е да се нахвърли върху Тореадора. Когато това се случи, нито блясъкът, нито себедоказването, нито умът, или пък чарът могат да предотвратят трагедията. Ето защо войнат никога не подценява грубата сила, когато тя е прекалено необоздана. той се оттегля от бойното поле и изчаква врагът му да изразходи енергията си. Войнат на светлината не е равнодушен към несправедливостта. Знае, че всяко нещо е част от едно цяло и всяко индивидуално действие се отразява на жителите на цялата планета. Ето защо когато стане свидетел на нечие. Нещастие. Той използва събята си, за да възстанови реда. Но въпреки, че се бори срещу потисничеството, понякога той се опитва да съди потисника. Всеки един ще отговаря за постъпките си пред Бог, затова след като воинат изпълни задачата си, не казва нищо. Воинат на светлината е на този свят, за да помага на събратята си, а не за да съди ближния си. Воинат на светлината никога не проявява малодушие. Бягството може да бъде чудесно средство за защита, но не бива да бъде използвано, ако страхът те твърда голям. Когато се колебае, воинът предпочита да приеме поражението и след това да излекува раните си, защото знае, че ако избяга, ще даде на нападателя по-голяма власт, отколкото той заслужава. В трудни мъчителни моменти воинът посреща неизгодната ситуация с героизъм, примирение и смелост. Воинът на светлината никога не бърза. Времето работи в негова полза, той се научава да владее нетърпението си и по този начин избягва на обмислените постъпки. Вървейки бавно, той забелязва колко уверени са крачките му. Знае, че участва в един решителен момент от историята на човечеството и че трябва да промени себе си, преди да промени света. И тогава си спомня за думите на Ланца Делвасто: На една революция и кратко трябва време, за да се наложи. Воинът на светлината никога не откъсва плода, преди да е озрял. На война на светлината е необходимо търпение и в същото време бързина. Двете най-големи грешки в една стратегия са следните. Да действаш, преди да е настъпил часът за това, или да пропуснеш подходящия момент. За да ги избегне, воинът подхожда към всяка ситуация така, всякаш единствена, и не използва чужди формули, рецепти или мнения. Халифът Емуауя попитал Омар бин Александърс в какво се крие тайната на голямата му политическа ловкост. Никога не се заемам с нещо, преди да съм проучил предварително пътя за отстъпление, от друга страна, никога не съм си тръгвал тичешком веднага след като съм влязал, бил отговорът. Войнат на светлината често се обесърчава. Мисли, че нищо не е в състояние да събуди чувството, от което се нуждае. Много дни и нощи той е принуден да отстоява завоиваната позиция, без да има ново събитие, което пак да разпали ентусиазма му. Приятелите му отбелязват, може би неговата битка е приключила. Чувайки подобни забележки, воинът изпитва болка и срам, защото знае, че не е стигнал там, където искал. Но той упорит и не се отказва от онова, което е решил да направи. И тогава, когато най-малко очаква, пред него се отваря нова врата. Воинът на светлината не допуска в сърцето си чувство на омраза. Когато се кани да влезе в битка, си спомня какво е казал Христос, обичайте враговете си, и се подчинява. Но знае, че актът на опрощението не го задължава да приема всичко, Воинът не бива да навежда глава, защото ще изгуби от погледа си хоризонта на своите мечти. Приема, че противникът се е появил... За да подложи на изпитание неговата храброст, постоянството му, способността му да взема решения. Той го задължава да се бори за мечтите си. Опитът, натрупан в битките, прави воина на светлината по-силен. Воинът никога не забравя миналото. Той знае за духовното търсене на човека, което е написало някои от най-хубавите страници на историята. Познава и някои от най-лошите и краткоглави, кланета жертвоприношения, мракобесия. Духовното търсене е било използвано за лични цели, а идеалите му са служили като щит за ужасни намерения. Воинът е чувал забележки отродана, как ще узнае дали това е правилният път, виждал е много хора да се отказват от търсенето, тъй като не могат да се отговорят на този въпрос. Воинат не изпитва съмнения, той следва една безпогрешна формула. По плодовете ще познаете дървото, е казал Исус. Воинат следва това правило и никога не греши. Воинат на светлината знае колко е важна интуицията. В разгара на битката, той няма време да обмисля ударите на противника и тогава се осланя на инстинкта си, подчинява се на своя ангел. В мирно време той тълкува поличбите, които Бог ми изпраща. Хората казват Луте. Или пък, живее в някакъв си измислен свят. Или, как може да вярва в неща, които са нелогични? Воинът обаче знае, че интуицията това е Божията азбука, и за това продължава да се вслушва във вятъра и да разговаря с звездите. Воинът на светлината сяда заедно със своите другари край огъня. Започват да обсъждат завоеванията си и непознатите, които се присъединяват към тях, са добре дошли, защото всеки се гордее с живота си и с справедливата битка, в която участва. Воинът говори разпалено за своя път, споделя как се е справил с дадено предизвикателство, какво решение е взел в труден момент. Когато разказва истории, той влага в думите си страст и романтика. Понякога си позволява да преувеличи малко. Спомня си, че предците му също са преувеличавали от време на време. Ето защо и той прави така. Но никога не смесва гордостта с суетата. Нито пък започва да вярва в собствените си преувеличения. Да, чува войнат някого да казва. Трябва да се изясня всичко, преди да взема решение. Искам да разполагам със свободата да променям намеренията си, Воинът посреща с недоверие подобни фрази. И той разполага със същата свобода, но това не му пречи да поема ангажименти, дори и да не му е съвсем ясно защо го прави. Воинът на светлината взема решения. Душата му е свободна като облаците на небето, но той е обвързан с мечтата си. По пътя, който той самия е избрал, на война му се налага да става рано, въпреки, че не обича да го прави, да води разговори, които с нищо няма да го обогатят, да прави само жертви. Приятелите му отбелязват, ти не си свободен. Войнат е свободен. Но знае, че в отворена пещ хляп не се пече. Във всяко нещо, което вършим... Трябва да знаем какво можем да очакваме, кои са средствата за постигане на целта и дали сме в състояние да се справим с поставената задача. Може да твърди, че се е отказал от плодовете само Оня, който въоръжен по този начин не изпитва никакво желание да се порадва на резултата от завоеванието, а продължава да е. Погълнат от битката Можеш да се откажеш от плодовете, но този отказ не означава, че ти е безразличен и резултата. Войнат на светлината се отнася с уважение към стратегията на Ганди. И не се оставя да бъде разколебан от хора, които са неспособни да постигнат какъвто и да било резултат и поради това непрекъснато съветват и другите да се откажат. Войнат на светлината обръща внимание на дребните неща, защото те могат да създадат големи пречки. И най-ситното трънче спира тръгналия на път. Една малка и невидима клетка може да разруши здрав организъм. Споменът за отминал страх, треел само миг, може да стане причина оплъхата да се завръща всяка сутрин. Частица от секундата ни прави уязвими за фаталния удар на врага. Воинат внимава за дребните неща. Понякога той е прекалено строг към самия себе си, но предпочита да действа по този начин. Дяволът се крие в подробностите, казва една древна пословица. Воинат на светлината не винаги е вярващ. Има моменти, в които той не вярва в абсолютно нищо. И пита сърцето си, струва ли си да полагам толкова големи усилия? Ала сърцето му мълчи. Воинът сам трябва да реши. Тогава той търси някакъв пример. И си спомня, Исус също е преминал през това, за да може да сподели до край човешката участ. «Отклони от мене тая чаша», казал Исус. Той също се обесърчил и е изгубил кораж, но не е спрял. Воинът на светлината е все още без вяра. Но продължава напред и накрая си възвръща вярата. Воинът знае, че човекът не е остров. Не може да се бори сам, какъвто и да е планът му, той зависи от други хора. Налага се да обсъжда с тях своята стратегия, да моли за помощ, а когато си почива, да има някого до себе си. Да му разказва край огъня за битките, в които участвал. Воинът обаче не позволява на хората да си мислят, че дружелюбността му се дължи на чувството за несигурност. Действията му са прозрачни, а плановете тайни. Воинът на светлината танцува с другарите си, но не прехвърля на никого отговорността за своите стъпки. По време на затишията в битката, воинът си почива. Често се случва по цели дни той да не прави нищо. Защото така иска сърцето му, неговата интуиция обаче е винаги будна. Той никога не се поставя на смъртния грях леност, защото знае докъде може да го доведе, до усещането за скукъв. Недалните следобеди, когато времето минава и нищо не се случва. Воинът нарича това усещане гробовно спокойствие. Спомня си за един отказ от Апокалипсиса, проклинам те, защото не си студен, ни горещ поне да беше студен или горещ. Но понеже си хладък, ще повърна през устата си. Воинът си почива, забавлява се. Внимание му обаче винаги е будно. Воинът на светлината знае, че всеки се страхува от всеки го. Този страх обикновено се проявява по две форми, чрез агресивност или чрез починение. Това са двете страни на един и същи проблем. Ето защо, когато се страхува от някого, воинат се сеща, че и другият изпитва същото чувство за несигурност. Преминала през подобни препятствия, преживяла същите проблеми. Но умее да се справя по-добре в такива ситуации. Защо? Защото използва страха си като движеща сила, а не като спирачка. Тогава воинат се учи от своя противник и действа по същия начин. За война не съществува невъзможна любов. Той на себе и от мълчанието, от безразличието, от това, че ще бъде отблъснат. Знае, че зад леденостудения вид, който хората си предават, се крие огнено сърце. Затова това война трискува по-често от другите. Той непрестанно търси нечия любов, дори и да се наложи да чуе много пъти думата «не», да се завърне от дума победен, да се почувства отхвърлен физически и душевно. Воинът не се поддава на страха, когато търси нещо, от което се нуждае. Без любов той е нищо. Воинът познава тишината, която предшества някоя важна битка. Тази тишина като че ли казва, нещата спряха. Най-добре е да забравиш за битката и да се позабавляваш. В такива моменти на опитните бойци оставят оръжието си и се оплакват, че им е скучно. Воинът насочва цялото си внимание към тишината. В този миг някъде нещо се случва. Той знае, че разрушителните заметресения стават без предупреждение. Минавал е през гората нощем, когато животните притихнат, това означава, че опасността е наблизо. Докато другите разговарят, воинът усъвършенства умението си да борави със сабията и наблюдава хоризонта. Воинът на светлината вярва. И понеже вярва в чудеса, чудесата започват да се случват. Понеже е сигурен, че неговите мисли могат да променят живота му, животът му започва да се променя. Понеже е убеден, че ще срещне любовта, тази любов се полявява. Понякога той се разочарова, понякога се чувства наранен. И тогава чува забележки от рода на колко е наивен. Войнат обаче знае, че си струва. Една изгубена, две спечелени. Всички, които вярват, знаят това. Воинът на светлината е разбрал, че е най-добре да следва светлината. Той е предавал, лъгал е, отклонявал се от пъти си, обръщал се е към силите на мрака. И въпреки това е постигнал успех във всичко, сякаш нищо не се е случвало. В даден момент пред него неочаквано заева пропаст, може да си направил хиляда сигурни крачки и една единствена да разруши всичко тогава воинат спира, преди да се е самоунищожил. След като вземе това решение, е възможно да чуе четири типа забележки. Действията ти винаги са били погрешни. Твърде стар си, за да се променеш. Не си достатъчно добър. Не заслужаваш това. Той поглежда към небето. И някакъв глас му казва, драги мой, всеки е грешил. Прощавам ти, но не мога да те накарам на сила да приемеш упрощението. Трябва сам да решиш. Истинският воинът на светлината приема опрощението. Воинът на светлината непрестанно се стреми да стане по-добър. Всеки удар със сабята крие в себе си векове на мъдрост и медитация. Всеки удар трябва да притежава силата и сръчността на войните от миналото, които и досега продължават да благославят борбата. Всеки ход на битката е съобразен с ходовете, които предишните поколения са се опитвали да предадат чрез традицията. Воинът усъвършенства красотата на своите удари. Воинът на светлината е достоен за доверие. Случва му се да греши, а понякога и да се наценява. Но той никога не лъже. Когато седне край огъня, разговаря с другарите си. Знае, че думите му ще останат завинаги в паметта на Вселената като свидетелство за възгледите му. Воинът размишлява. Защо да говоря толкова много, след като често пъти не съм в състояние да направя това, което казвам? Сърцето му отговаря, след като защитаваш публични идеите си, трябва да направиш всичко възможно да живееш в съгласие с тях. И понеже смята, че той самият е това, което говори, воинът постепенно се превръща в онова, което казва. Воинат знае, че понякога битката бива прекъсвана. Няма смисъл да се опитва да ускори нещата, трябва да прояви търпение, да изчака силите отново да влязат в стълкновение. В тишината На бойното поле той чува ударите на сърцето си. Забелязва, че е напреднал. Че се страхува. Воинът прави преценка на живота си, проверява дали събията му е остра, сърцето, удовлетворено, дали в душата му гори вяра. Знае че поддържането е толкова важно, колкото и самото действие. Винаги има нещо, което му липсва. Затова воинат използва моментите, които времето спира, за да се въоръжи още по-добре. Воинат знае, че ангел и демон си успорват ръката, която държи сабията. Демонът казва, няма да издържиш. Няма да улучиш точния момент. Страхта е, ангелът казва, няма да издържиш. Няма да улучиш точния момент. Страхте е. Воинът се очудва. Говорят едни и същи неща. Тогава демонът продължава. Позволи ми да ти помогна, ангелът казва, ще ти помогна. В този миг воинът разбира каква е разликата. Думите са същите, но съюзниците са различни. Тогава той избира ръката на своя ангел. Всеки път, когато воинът вади събията си, той я използва. Може да си послужи с нея, за да проправи път, да помогне на някого или пък да отстрани някаква опасност, но събията по принцип е капризна и не обича да вадят устрието и кратко без нужда. Ето защо воинат никога не отправя заплахи. Той може да напада, да се защитава или да бяга, всяко едно от тези действия е част от битката. Не е част от битката, обаче, да говориш предварително за своя удар и по този начин да намалиш силата му. Воинът на светлината винаги внимава за движенията на сабията си. Но не бива да забравя, че и сабията следи внимателно неговите движения. Тя не е направена, за да се говори за нея. Случва се воинат на светлината да бъде последвано злото. Тогава той спокойно го кани в палатката си. Воинът пита злото: Какво искаш? Да ме нараниш или да ми използваш, за да нараниш другите? Злото се преструва, че не е чуло. Казва, че са му известни тъмните кътчета в душата на война. Докосва зараснали рани, настоява за отмъщение. Напомням му, че познава капания и бързодействащи отрови, които ще му помогнат да унищожи враговете си. Воинът на светлината го изслушва. Штом злото започне да се отклонява, той го връща към разговора и го пита за подробности, свързани с плановете му. След като чуе всичко, воинат става и си тръгва. Злото е говорило така дълго, изчерпало се и се е изморило толкова много, че няма да. Има сили да го последва. Понякога воинат на светлината, без да иска, прави погрешна стъпка и потъва в бездната. Призраците го плашат, самотата го измъчва. И понеже винаги се стремял към справедливата битка, изобщо не е предполагал, че може да го сполети подобно нещо, но го сполетява. Обгърнат от мрака, той разговаря с учителя си. Учителю, паднах в бездната, казва войнат. Водата е дълбока и черна. Спомни си. Отговаря учителят. Човек се дави не защото скочил, а защото останал под водата. И воинът впряга всичките си сили, за да излезе от положението, в което се намира. Воинът на светлината понякога се държи като дете. Това шокира хората, те са забравили, че едно дете има нужда да се забавлява, да играе, да бъде малко невъзпитано, като задава неудобни и наивни въпроси, да говори глупости, в които и то самото не вярва. И хората започват да питат ужасени, нима това е духовният път? Та той се държи като дете. Воинът се гордее, чувайки подобни забележки. И продължава да общува с Бог чрез своята невинност и радостта си, но без да забравя за мисията си. Латинският корен на думата – отговорност разкрива значението и кратко – способност да отговаряш, да реагираш. Войнат с чувство за отговорност е в състояние да наблюдава, да тренира, а също така и да бъде безотговорен. Понякога изпуска контрола над ситуацията и нито отговаря, нито реагира. Воинът обаче е научил уроците, заела някаква позиция и слушала нечи съвет, била достатъчно смирен, за да приема чужда помощ. Воинат с чувство за отговорност не е този, който носи на раменете си тежеста на света, а онзи, който се е научил да се справя с предизвикателствата във всеки един миг. Воинът на светлината не винаги може да избира бойното поле. Понякога, съвсем изненадващо и за него самия, той попада в битки, към които не се е стремил, Излишно да се опитва да избяга от тях, защото ще го преследват. И тогава в мига, в който сблъсъкът е почти неизбежен, воинът разговаря с противника си. Без да проявява страх или малодушие се опитва да разбере защо другият желая тази битка, кое го е накарало да напусне родното си място и да го потърси за този двобой. Без да вади събията от ножницата, воинът го убеждава, че това не е неговата битка. Воинът на Светлината изслушва това, което неговия противник иска да му каже. Бори се само, ако е необходимо. Воинът на Светлината понякога се бои да взема важни решения. Това е прекалено трудно за теб, казва му негов приятел. Тръгвай напред, бъди смел, казва му друг. И колебанията му се засилват. След няколко дни на безпокойство той се оттегля фоня ъгъл на палатката си където обикновено сяда, за да е медитира и да се моли. Вижда себе си в бъдещето. Вижда хората, които ще бъдат облагодетелствани или ощетени от неговите действия. Той не иска да причинява излишни страдания, но не желая също така да изостави пътя си. И тогава воинът изчаква решението да дойде само. Ако трябва да каже «да», той ще го каже смело. Ако трябва да каже «не», той ще го каже без малодушие. Войнат на светлината приема изцяло личната си легенда. Другарите му отбелязват, неговата вяра е достойна за възхищение. В разстояние на няколко мига воинът изпитва гордост, но скоро след това се засрамва от чутото, защото вярата му не е толкова силна, колкото изглежда. В този момент неговият ангел му прошепва, ти си само урадия на светлината. Няма причини да се хвалиш, нито пък да се чувстваш виновен. Има повод единствено за радост. И воинат на светлината, след като осъзнава, че само уръдие, започва да се чувства поспокоен и уверен. Хитлер загубва войната на бойното поле, но в крайна сметка спечелва нещо. Казва Махалтър, с това, че човекът на 20 век създава концлагера и възкресява мъченията, той учи останалите да си затварят очите пред чуждите нещастия. Възможно е да има право. Толкова много са изоставените деца, убити цивилни граждани, невинните позатворите, самотните старци, пияниците в канавките, лудите на власт. Възможно обаче, той изобщо да не е прав, има и войни на светлината. А войните на светлината никога не допускат онова, което е недопустимо. Войнат на светлината никога не забравя старата поговорка – мълчанието е злато. Случват се несправедливи неща, всеки може да попадне в ситуация, която не е заслужил, обикновено това става тогава, когато той не може да се защити. Много често на успехът чука на вратата на война. В такива случаи воинът не казва нищо. Не разпилява енергията си в приказки, защото те нищо не могат да направят, по-добре е да използва силите си, за да устой. Да проявява търпение и да знае, че някой гледа. Някой е видял чуждото страдание и няма да се примири с това. Този някой му дава онова, от което той най-много се нуждае – време. Рано или късно всичко отново ще заработи в негова полза. Воинът на светлината е мъдър, не говори за пораженията си. Една сабя може да не издържи много. Воинът обаче трябва да издържи до край. Ето защо той не се самозалъгва относно собствените си възможности и не позволява да бъде изненадан. Оценява всяко нещо на толкова, колкото то наистина струва. Много често, когато пред него изникне сериозен проблем, демонът прошепва в охото му, не се безпокой, не е толкова важно. Друг път, когато ситуацията е съвсем банална, демонът му казва, трябва да вложиш цялата си енергия, за да разреши този проблем. Воинът не се вслушва в това, което казва демонът, единствено той е господар на събята си. Воинът на светлината е в състояние на постоянна бдителност. Той не иска позволение от другите, за да използва събята си, просто я взема в ръка. Не си губи времето да обяснява постъпките си, верен на Божиите решения, той отговаря за онова, което върши. Поглежда около себе си и разпознава приятелите си. Поглежда назад и разпознава противниците си. Безпощаден е спрямо предателството, но не си отмъщава, само отстранява враговете от живота си, без да се бори с тях по-дълго, отколкото е. Необходимо. Не се опитва да изглежда война на светлината, той наистина е такъв. Войнат не общува с хора, които искат да му причинят зло. Не може да бъде видяни в компанията на такива, които желаят да го утешат. Избягва хората, които са до него само в случай на поражение, тези фалшиви негови приятели се стремят да докажат, че слабостта бива възнаградена. Те винаги носят лоши новини. Непрестанно се опитват да унищожат вярата на воина под прикритието на солидарността. Щом видят, че е ранен, избухват сълзи, но дълбоко в сърцето си са доволни от това, че воината изгубила една битка. Не разбират, че загубата е част от сражаването. Истинските другари на воина са до него във всеки един момент, както в трудни часове, така и в часове на радост. Започвайки своята битка, воинат на светлината твърди, имам мечти. След като изминат няколко години, той разбира, че е възможно да стигне там, където е тръгнал, знае, че ще бъде възнаграден. И в този момент се натъжава. Сблъсква се с чуждото нещастие, със самотата, наудовлетвореността която изпитва голяма част от човечеството и смята, че той самият не заслужава това, което получава. Неговият ангел му пошепва, дай всичко, Воинът коленичи и подарява своите завоевания на Бога. Това себераздаване кара воина да спре да задава глупави въпроси и му помага да преодолее чувството на вина. Войнат на светлината държи сабята в ръцете си. Той решава какво ще направи и какво няма да направи при никакви обстоятелства. В някои моменти от живота си той изпада в криза, принуден е да се раздели с неща, които винаги е обичал. Тогава воинът размишлява. Преценява дали изпълнява Божията воля или действа само от егоистични подбуди. В случай, че раздялата наистина е застанала на пътя му, той я е приема, без да протестира. Но ако тази раздяла е предизвикана от чуждата жестокост, той е безпощаден в своя отговор. Войникът държи в своите ръце и наказанието, и прошката. Умее да си служи еднакво сръчно и с двете. Воинът на светлината не попада в капана на думата «Свобода». Когато народът му е поробен, свободата е съвсем ясно понятие. В такива случаи той използва сабият и щита, докато остане без сили или изгуби живота си. Щом има потисничество, не е трудно да избереш какво означава свободата – тея. Противоположността на робството Понякога обаче воинат чува по възрастните да казват, когато да работя ще бъде свободен, но едва година след това те недоволстват, животът е само скука и еднообразие, в този случай е трудно да бъде разбрана свободата, тя означава липса на смисъл. Воинът на свободата непрекъснато поема задължения. Той е роб на мечтата си, но свободен да избира постъпките си. Войнат на Светлината не повтаря до безкрайност една и съща битка, особено случай, че нито се придвижва напред, нито отстъпва назад. Щом битката не напредва, той разбира, че трябва да седне с врага си и да помислят за примирие, след като и двамата са си служили изкусно са събите, сега би трябвало да се споразумеят. Това е един достоен жест, а не признак на малодушие. Отнася се за равновесие на силите и промяна стратегията. След като се творят мирния план, войните се прибират по домовете си. Не е нужно да доказват на някого, каквото и да било. Участвали са справедливата битка и се запазили вярата си. Всеки от двамата отстъпил по малко, като по този начин не освоил изкуството на преговарянето. Приятелите на воинат на светлината го питат откъде идва енергията му. Той отвръща от скрития враг. Приятелите му питат, кой е той. Воинът отговаря, Оня, когото не можем да нараним. Може да е някое хлапе, което го е победило при спречкване в детството, любимата му, която на 11 години го е изоставила, учителят му, който му е доказал смелостта си. Не мисли за отмъщение, защото скритият враг не е част от неговия живот. Мисли само как да стане посрачен, за да се прочуят подвизите му и да стигнат душите на този, който го е наранил в миналото. Вчерашната болка на воина на светлината се превръща в сила. За воинът на светлината винаги има втори шанс в живота. Като всички останали мъже и жени, и той не се е родил научен как да борави със събята си, много пъти е грешил преди да открие своята лична легенда. Няма воин, който може да седне кара и огъня и да каже на другите, винаги съм постъпвал правилно, който твърди подобно нещо или лъже, или все още не познава достатъчно добре себе си. Истинският войн на Светлината е допуснал грешки в миналото. Но след като предприема своето пътуване, той разбира, че хората, с които е. Постъпил несправедливо, винаги застават отново на пътя му. Това му дава възможност да поправи злото, което е причинил. Без да се колебае, той се възползва от този шанс. Войнат на Светлината е простодушен като гълъбите и предпазлив като змиите. Когато разговаря с някого, той не осъжда поведението на другите. Знае, че силите на мрака използват невидима мрежа, за да сеят зло. Тази мрежа хваща носещата се извъздуха информация и я превръща в интрига, злоба, която паразитира в човешката душа. И тъй, всяко нещо, казано по отношение на някого, винаги достига до ушите на неговите врагове, но набъбнало в мрачната тежест на отровата и злобата. Затова воинът говори за поведението на своя събрат така, сякаш присъства на разговора и чува онова, което се казва. Ето какво гласи на столната книга на средновековното рицарство, духовната енергия на пътя използва справедливостта и търпението, за да подготви духа ти, този е пътят на рицаря. Лесен и в същото време труден път. Защото го задължава да не обръща внимание на безполезните неща, на случайните приятелства. Затова в началото той толкова се колебае дали да тръгне по него. Ето първото правило на рицарството, изтрие онова, което си написал до този момент в книгата на своя живот, тревога, несигурност, лъжа. На мястото на всичко това напиши думата смелост. Ако тръгнеш път с тази дума и вървиш напред с вяра в Бога, ще стигнеш там, за където си тръгнал. Когато моментът на битката наближава, Воинът на светлината се подготвя за всичко възможно. Анализира всяка една стратегия и се пита, какво бих направил, ако трябва да се бия със самия себе си. По този начин той открива слабите си места. В този миг се приближава врагът, а кесията му е пълна с обещания, договори, споразумения. Носи примамливи предложения и лесни альтернативи. Воината анализира всяко едно от предложенията. Той също се стреми към постигане на съгласие но без да изгуби достоинството си. Ако реши да избегне битката, то ще го направи не защото е бил съблазнен, а защото сметнал, че тази е най-добрата стратегия. Воинът на светлината не приема подаръци от своя враг. И тъй, повтарям, войните на светлината могат да бъдат разпознати по погледа. Те съществуват, част са от този свят, на който са били изпратени без. Дисаги и без бесандали. Често пъти са малодушни. Не постъпват правилно. Войните на светлината страдат заради глупости, занимават се с маловажни неща, мислят, че са недостойни за каквато и да е Божия подкрепа, за чудеса. Войните на светлината нерядко питат, защо са дошли на този свят. Често пъти смятат, че животът им е безмислен. Затова са войни на светлината. Защото грешат. Защото питат. Защото продължават да търсят смисъла. И накрая ще го открият. Воинът на светлината току-що се е събудил. Не знам какво да правя с тази светлина, която ме кара да израствам, мисли си война. Светлината обаче не изчезва. Ще се наложат промени, които нямам желание да правя, мисли си войнат. Светлината пак е там. Защото желанието е много разтегливо понятие. И така, очите и сърцето на Воина постепенно свикват със светлината. Тя вече не го плаши и той започва да приема личната си легенда, дори и това да е свързано с поемане на рискове. Воинат твърде дълго е спал. Нормално е да се пробужда постепенно. Но опитния боец е нанесена обида. Той познава силата на имрука си, сръчността на ударите си. Срещайки се с неподготвен противник, воинат поглежда дълбоко в очите му и го побеждава, без да се стига до физическо стълкновение. Колкото повече неща научава воинат от духовния си учител, толкова по-силно заблестява в очите му светлината на вярата. Той не е длъжен да обяснява нищо на никого. Без значение са и агресивните аргументи на противника, че Бог е суеверие, че чудесата всъщност са лувки номера, че да вярваш в ангели означава да бягаш от действителността. Подобно на бойца и воинат на светлината познава огромната си сила, никога не влиза в битка с някой, който не заслужава тази чест. Воинът на светлината винаги трябва да помни петте правила на битката, написани от Джоан за преди 3000 години. Вярата, преди да влезеш в бой, трябва да вярваш в причината за битката. Приятелят, подбирай съюзниците си и се научи да се биеш задно с тях. Защото никой не може да спечели една война, ако е сам. Времето, битката през зимата се различава от битката през лятото. Добрият войн внимателно избира най-подходящият момент, за да влезе в бой. Мястото, да се сражаваш в планински проход, не е същото като да се биеш в равнината. Огледай всичко, което. Те заобикаля и прецени къде ще имаш най-голяма свобода на движение. Стратегията, най-добрият на онзи, който планира битката си. Войнат рядко може да предвиди резултата от сражението си, дори когато той е към края си. Бойните действия пораждат много енергия около война и идва момент, в който са възможни както победата, така и поражението. Времето ще каже кой е спечелил и кой е изгубил, а воинът знае, че от този миг нататък нищо повече не може да се направи. Съдбата на тази битка е в ръцете на Бог. В подобни моменти воинът на светлината не се безпокои за резултата. Той се вглежда в сърцето си и пита, справедливата битка ли участвах, ако отговорът е положителен, той си отдъхва. Ако отговорът е отрицателен, той взема събията си и отново започва да тренира. Воинът на светлината носи в себе си искрата Божия. Неговата съдба е да бъде заедно с други войни, но понякога му се налага да практикува сам изкуството на събията. Ето защо, когато е далеч от другарите си, той се държи като звездите на небето. Огрява унази част от Вселената, която му е предопределена, и се опитва да посочва галактики и светове на всички, които наблюдават небето. Постоянството на воина скоро ще бъде възнаградено. Постепенно ще се приближат и други войни, а приятелите ще се обединят в съзвездия със свои символи и тайни. Понякога воинът на светлината изпитва усещането. Че живее едновременно два живота. Във единия той е длъжен да върши неща, които не му харесват, да се бори за идеи, в които не вярва. Но съществува и друг живот, който войнат открива мечтите си, книгите, в срещите с хора, които мислят като него. Войнат прави така, че постепенно двата живота се доближават един до друг. Има мост, който свързва това, което правя с онова, което бих искал да правя, мисли си той. Малко по малко неговите мечти започват да вземат превес над еднообразието, докато воинат разбере, че е готов за онова, което винаги е искал. И тъй нужна е само малко дързост, и двата живота се превръщат в един. Забележи пак това, което ти казах, воинат на светлината се нуждае от време за самия себе си. Той използва това време за почивки, за съзърцание, за да осъществява контакти с семирната душа. Дори и в разгара на битката той умее да медитира. Има случаи, когато воинът сяда, отпуска се и оставя нещата около него да продължават сами своя ход. Гледа на света като зрител, не се опитва да израсне, нито пък да се смали, иска само да се остави на течението на живота. Постепенно всичко онова, което му се струвало сложно, започва да изглежда просто. И воинът се изпълва с радост. Воинът на Светлината е предпазлив с хората, които мислят, че познават пътя. Те са толкова уверени в способността си да вземат решения, че не схващат иронията, с която съдбата пише живота на всеки един от нас и винаги недоволстват, когато неизбежното почука на вратата им. Воинът на Светлината има мечти. Мечтите му го тласкат напред. Но той никога не прави грешката да вярва, че пътят е лесен, а вратата широка. Знае, че Вселената функционира така, както функционира и алхимията, стопявай и втвърдявай, казвали учителите. Концентрирай и разпръсквай своите енергии според ситуацията. Има моменти, в които трябва да действаш и моменти, в които трябва да се примириш. Войната умее да ги различава. Когато се учи да борави с събята си, воинът на светлината открива, че трябва да разполага с пълно бойно снарежение, а то включва и доспехи. Войнат тръгва да си търси доспехи и чува предложенията на различни продавачи. Използвай ризницата на самотата, казва му един. Използвай щита на цинизма. Отвръща друг. Най-сигурните доспехи са да стоиш на страна, казва трети. Войнат обаче не им обръща внимание. Изпълнен със спокойствие, Отива до своето свещено място и намята на унищожимия плащ на вярата. Вярата парира всички удари. Вярата превръща отровата в кристална вода. Вярвам на всичко, което хората ми казват, и после винаги се разочаровам, твърдят другарите му. От голямо значение е да вярваш хората, Воинът на светлината на се и от разочарования, защото познава мощта на своята сабя и силата на своята любов. Впрочем, той умее да разграничава нещата, едно е да приемем Божиите поличби и да разберем, че ангелите ни дават съвети чрез устата на ближния ни. Съвсем друго е да сме неспособни да вземаме решения и винаги да очакваме другите да ни казват какво трябва да правим. Воинат вярва в другите, защото, преди всичко, вярва в себе си. Воинат на светлината гледа на живота с нисхождение и строгост. Сблъсква се с тайни. Чието отговори ще намери някой ден. Често си казва, но този живот е лудост. И е прав. Погълнат от чудото на всекидневието, той забелязва, че не винаги е в състояние да предвиди последствията от своите постъпки. Понякога действа несъзнателно, спасява някого несъзнателно, страда, без да знае защо е тъжен. Да, този живот е лудост. Но голямата мъдрост на воинат на светлината се проявява в това, да подбере добре своята лудост. Воинат на светлината оглежда внимателно двете колони, издигащи се отстрани на вратата, която той възнамерява да отвори. Едната се нарича страх, а другата се нарича желание. Воинат поглежда колоната на страх и вижда, че на нея пише, ще навлезеш в непознат и опасен свят, в който нищо от онова, което си научил до сега, няма да ти послужи. Воинът поглежда колоната на желанието, на която пише, ще изоставиш един познат свят, приютил нещата, които винаги си искал и за които толкова много си се борил. Воинът се усмихва, защото не съществува нещо, което да го плаши, нито пък има нещо, което да го задържа. Сувереност на човек, който знае какво иска, той отваря вратата. Воинът на светлината прави едно много ефикасно упражнение за духовно израстване. Наблюдава с голямо внимание нещата, които върши автоматично, като например да диша, да премигва с очи, да забелязва. Предметите около себе си. Прави го, когато се почувства объркан. По този начин се освобождава от напрежението и оставя интуицията да си работи на воля, без да позволява на своите страхове или желания да и кратко влияят. И така, някои проблеми, които са му се стрували неразрешими, намират разрешение. Някои болки, които е мислял за непреодолими, изчезват, без той да прави каквото и да било. Когато той трябва да се справи в трудна ситуация, той си служи с тази техника. Войнат на светлината чува забележки отродана, не искам да говоря за някои неща, защото хората са завистливи. Подобни думи размиват разсмиват война. Зависта не може да причини зло, стига да не допуснем това да стане. Зависта е част от живота и всеки човек трябва да се научи да се справя с нея. Впрочем, воинът рядко говори за плановете си. Ето защо хората понякога си мислят, че го е страх от зависта. Той обаче знае, че всеки път, когато говори за някоя своя мечта, изразходва част от енергията на тази мечта, за да я изрази с думи. И ако говори твърде много, рискува да изразходи цялата енергия, която му е необходима за да действа. Воинат на светлината знае, каква мощ притежават думите. Воинът на светлината знае, колко ценни са упоритостта и смелостта. Често се случва схватка да му бъдат нанесени удари, които не очаквал. И той разбира, че по време на войната врагът ще спечели някои от битките. Когато това се случва, воинът страда заради раните си и си почива, за да възстанови поне малко енергията си. Веднага след това, обаче, той отново започва битката за своите мечти. Защото колкото повече време остане извън нея, толкова по-голяма е вероятността да се почувства слаб, да си сплаши. Ако конникът падна от коня и не се качи на него още на следващата минута, никога повече няма да има смелостта да го направи. Воинът на светлината знае, кое си струва труда. Той решава кога да действа, използвайки вдъхновението и вярата си. Случва му се да среща хора, прикамващи го да участва в битки, които не са негови или пък не го засягат, да се сражава на бойни полета, които са му непознати. Тези хора искат да въвлекат воинат на светлината стълкновения, които са важни за тях, но не и за него. Много често това са близки на воина хора, които го обичат, вярват в силата му и, тъй като са разтревожени. Се стремят да получат помощта му на всяка цена. В такива моменти той се усмихва и показва любовта си, но не приема предизвикателството. Истинският воин на светлината винаги избира бойното си поле. Воинът на светлината умее да губи. Той не се преструва, че поражението му е безразлично, използвайки фрази като «Е добре, това не е чак толкова важно» или «Същност аз изобщо не съм искал това», той приема поражението като поражение и не се опитва да го превърне в победа. Горчива е болката от раните, безразличието на приятелите, самотата на загубата. В подобни моменти той си казва, борих се за нещо и претърпях на успех. Загубих първата битка. Тези думи му дават нови сили. Той знае, че няма човек, който винаги да печели и умее да различава успехите от грешките си. Когато силно желаеш нещо, цялата вселена ти съдейства, за да го постигнеш. Воинът на светлината знае това. Ето защо той много внимава за своите мисли. Зад добрите намерения се крият чувства, които никой не иска да признае дори и пред себе си: отмъстителност, самоунищожение, вина, страх от победата, злорадстване над чуждото нещастие. Вселената не ни съди, тя само ни съдейства да постигнем онова, което желаем. Ето защо войнат има смелостта да погледне в сенчестите кътчета на душата си за да разбере дали не иска за себе си нещо, което е грешно. Той винаги обръща внимание на мислите си. Исус е казал, думата ви да бъде да, да, не, не. Когато воинът поеме някаква отговорност, той държи на думата си. Онези, които дават обещания, а не ги изпълняват, изгубват самоуважение, срамуват се от постъпките си. Животът на тези хора представлява бягство. Те изразходват много повече енергия да намерят редица извинения за това, че не са удържали на думата си, отколкото би била необходима на воинат на светлината, за да изпълни ангажиментите си. Понякога той също поема необмислени отговорности, които са в него в уштърп. И въпреки, че не повтаря повече тази грешка, спазва обещанието си и плаща цената на своята импулсивност. Когато победи в някоя битка, воинат празнува. Тази победа му е коствала много трудни моменти, нощи на съмнения, безкрайни дни на очакване. Още в древността да отпразнуваш успеха си е било част от самия ритуал на прехода. Другарите на воина съзират радостта му. И си мислят, защо го прави? Следващата битка може да претърпи разочарование. Може да си навлече гнев на неприятеля. Войнат обаче знае каква е причината да постъпва така. Той се радва на най-хубавия подарък, който победата може да му донесе – увереността. Воинът празнува днес вчерашната си победа, за да има повече сили за утрешната битка. Идва ден, в който съвсем неочаквано воинът открива, че не се бори с предишния ентузиазъм. Продължава да прави всичко онова, което е правил и преди, но му се струва, че всяко негово действие е лишено от смисъл. В подобен момент той няма друг избор. Освен да продължи справедливата битка. Изрича молитвите си, макар и по задължение, от страх или подтиквано от нещо друго, но не се отказва от своя път. Знае, че ангелът, изпратен от този, който го вдъхновява, е решил да се поразходи. Воинът задържа вниманието си върху своята битка и упорства, дори когато всичко изглежда безполезно. Скоро ангелът пак ще дойде и шумът от крилята му ще е достатъчен, за да върне радостта на война. Воинът на светлината споделя с другите това, което знае за пътя. Който помага, и на него ще помогнат, за това трябва да предаде на другите онова, което е научил. Ето защо той сяда до огъня и разказва как е преминал денят му. Някой от приятелите му пошепва, но защо говориш така открито за стратегията си? Не виждаш ли, че като постъпваш по този начин, може да се окажеш принуден да разделиш завоеванията си с останалите? Воинът само се усмихва и нищо не отвръща. Знае, че ако в края на пътуването си пристигна в един безлюден рай, то тогава битката не си е струвала труда. Войнат на светлината е разбрал, че чрез самотата Бог ни учи на общуване. Чрез аруста ни показва колко ценно е спокойствието. Чрез куката подчертава значимостта на приключението и на освобождаването от напрежението. Бог използва мълчанието, за да ни научи да поемаме отговорност за думите си. Използва умората, за да оценим събуждането. Използва болестта, за да ни покаже, че здравето е благодат. Бог използва огъня, за да ни накара да оценим водата. Използва земята, за да разберем колко е необходим въздухът. Използва смъртта, за да ни покаже значимостта на живота. Воинът на светлината дава, преди да са му поискали. Виждайки това, някои от другарите му. Отбелязват, който се нуждае от нещо, моли за него. Ала воинът знае, че много хора не успяват, чисто и просто не успяват, да помолят за помощ. Някои от хората около него са толкова уязвими, че се разболяват от любов, жадуват за близост а се срамуват да го покажат. Воинът ги събира около огъня, разказва истории, разделя с тях храната си, напива се заедно с тях. На другия ден всички се чувстват по-добре. Няма по-презрени от хората, които се отнасят с безразличие към чуждото нещастие. Когато струните са винаги опънати, инструментът се разстройва. Когато войните тренират непрекъснато, губят оспонтанността си по време на битка. Когато конете непрекъснато прескачат препятствия, накрая си счупват някой крак. Когато лъковете се опъват всеки ден, вече не изпращат стрелите си със същата сила. Ето защо, дори и да няма настроение, воинът на светлината се опитва да се наслаждава на дребните неща от всекидневието. Воинът на светлината се вслушва в лауда, който казва, че трябва да мислим по-малко за дните и часовете за да можем да се съсредоточим още по-силно върху минутата. Само по този начин воинът успява да разреши някои проблеми, преди те да са се появили. Концентрирайки се върху дребните неща, той успява да избегне големите нещастия. Но да размишлява върху дребните неща, не означава да си дребна в мислите си. Когато си прекалено загрижен за нещо, накрая от живота ти ще изчезне всякаква радост. Воинът знае, че една голяма мечта се състои от много и различни неща, така както Слънцето е съвкупност от милиони лъчи. Има моменти, в които пътят на война преминава през периоди на еднообразие. Тогава той следва съвета на полския равин Нахман Дебрацлов. Когато не успяваш да медитираш, достатъчно да повтаряш само една съвсем обикновена дума, защото това ще успокои душата ти. Не казвай нищо друго, а повтаряй тази дума непрекъснато, безброй пъти. Накрая тя ще изгуби своя собствен смисъл и ще придобие ново значение. Бог ще отвори вратите и ти, служайки си с тази съвсем обикновена дума, ще можеш да изкажеш всичко, което искаш. Когато е принуден да върши една и съща работа много пъти, войнат използва тази практика и превръща труда си в молитва. Войнат на светлината никога не се стреми към увереност в правотата, той има. Път който да следва и към който да се приспособи според времето. Когато участва в битка през лятото, снаряжението и техниката му са различни от тези, които използва през зимата. Бидейки гъвкав, той не преценява света от позицията на «правилно» или «погрешно», а от позицията на «най-подходящото» за дадения момент поведение. Знае, че другарите му също трябва да се приспособяват и за това не се очудва, когато те често променят поведението си. Дава на всеки един времето, което му е необходимо, за да оправдае действията си. Воинът е безпощаден към измяната. Воинът сяда заедно с приятелите си около огъня. Понякога прекарват часове в взаимни обвинения около огъня, но накрая заспиват в една и съща палатка и забравят казаните обиди. От време на време към групата се присъединява по някой новодушъл. И тъй като до сега не е преживял нито едно събитие с останалите, той показва само положителните си страни и някой започват да го възприемат като учител. Ала воинат на Светлината никога не го сравнява с старите си бойни другари. Чужденецът е добре дошъл, но той ще му се довери едва когато разбере, кои са недостатъците му. Воинат на Светлината не влиза в битка, без да познава границата на възможностите на своя съюзник. Воинат помни една стара пословица, ако разкаянието убиваше, знае, че разкаянието наистина убива, то бавно разяжда душата на този, който допуснал грешка и го тласка към самоунищожение. Воинът не иска да умре по този начин. Когато постъпва жестоко или подло, защото и той като всички хора има много недостатъци, не се срамува да помоли за прошка. Ако все още е възможно, воинът полага усилия да поправи злото, което е причинил. Ако човекът, когато той е засегнал, вече е мъртъв, Воинът прави добро на някой непознат и го посвещава на душата на човека, когато е наранил. Воинът на светлината не се разкаива, защото разкаянието убива. Той навежда глава и поправя злото, което е причинил. Всеки воин на светлината е чувал майка си да казва, синът ми го е направил, защото бил ядосен, но по природа е много добър. Въпреки, че уважава майка си, той знае, че не е така. Не се самообвинява за необмислените си постъпки, но не си и прощава грешките, които е допуснал, иначе никога няма да намери отново верният път. Воинът разумно преценява резултата от деянията си, а не ненамеренията, които е имал, постъпвайки по този начин. Поема отговорността за всичко, което прави, дори и да се наложи да плати висока цена за някоя от грешките си. Една древна арабска пословица гласи «Бог съди за дървото по плодовете», а не покорените. Преди да вземе важно решение, да обяви война, да се премести заедно с другарите си в друга равнина, да избере нива, която да засее, войнат си задава въпроса «По какъв начин ще се отрази това на петото поколение, мои потомци?» Воинат знае, че последствията от постъпките на всеки човек траят дълго и за това му е нужно да разбере какъв свят ще остави за бъдните поколения. Не да предизвикваш буря в чаша вода. Предупреждава някой война на светлината. Той обаче никога не преувеличава трудностите в даден момент и винаги се старае да запази необходимото спокойствие. Впрочем, войнат никога не подсенява чуждата болка. Някаква подробност, която изобщо не го засяга, може да възпламени мъката, стаяна в душата на неговия брат. Воинат се отнася с уважение към чуждото страдание и не се опитва да го сравнява със своето собствено. Чашата на страданието не е еднаква за всички. Първата характеристика на духовният път е смелостта, казва Ганди. За страхливците светът е страшен и спълнен с опасности. Те се стремят към измамната сигурност на един живот без големи предизвикателства и се въоръжават до. Зъби, за да защитят онова, което смятат, че притежават. По този начин страхливците поставят решетки на собствения си затвор. Мислите на воина на Светлината се простират отвъд хоризонта. Той знае, че ако той самият не направи нищо за този свят, и другите няма да направят. И тогава воинът влиза в справедливата битка и помага на останалите, дори и без да е съвсем наясно защо го върши. Воинат на Светлината прочита внимателно едно послание, което всемирната душа е изпратила на бразилския медиум Шико Шавиер. Когато успееш да преодолееш някои сериозни проблеми в общуването с другите, не дай да си припомняш трудните моменти, а само радостта, че си преминал и това изпитание в живота си. Когато оздравееш след дълго лечение, не мисли за страданията, които си понесал, а за благословията на Бог, който е позволил да бъдеш излекуван. Помни до края на живота си хубавите неща, които са ти се случили в трудните моменти. Те ще бъдат доказателство за твоите качества и ще те направят по пред всяко препятствие. Войнат на светлината се съсредоточава върху малките чудеса на всекидневието. Ако е в състояние да открие красивото, това означава, че носи красотата вътре себе си, светът е огледало и показва на всеки човек отражението на собственото му лице. Въпреки. Че наясно със собствените си недостатъци и знае докъде се простират възможностите му, воинът полага всички усилия, за да запази добро разположение на духа в кризисни моменти. В края на краищата светът се стреми да му помогне независимо от това, че всичко около него сякаш доказва обратното. В заводите на мисълта се произвежда и нещо, което бихме могли да наречем емоционален буклук. Това са отминали страдания, които вече са безполезни. Това е предпазливостта, която е заемала важно място в миналото, но в настоящето не може да послужи за нищо. Воинът има своите спомени, но спява да отдели полезното от ненужното и схвърля емоционалния си буклук. Негов другар твърди, но това е част от моята история. Защо трябва да забравям чувствата, които са сложили отпечатък върху съществуването ми? Воинът се усмихва, но не се стреми да изпитва нещо което вече не чувства. Той се променя и иска чувствата му да се променят заедно с него. Когато учителят забележи, че войнат е. Потиснат, му казва, ти не си човекът, който се появява в тъжни моменти. Ти си нещо много повече. Мнозина си заминаха от този свят, поради причини, които никога няма да узнаем, а ти си все още тук. Защо Бог е прибрал при себе си толкова изключителни личности? А оставил теб. В момента милиони хора по света вече са се примирили. Не се ядосват, не плачат, не вършат вече нищо, чакат само да мине времето. Изгубили са способността си да реагират. Ти обаче си тъжен. Това доказва, че душата ти все още е жива. Понякога, по време на някоя безкрайно дълга битка, на война му хрумва няколя идея и той успява да победи само за секунди. И тогава се пита, защо страдах толкова дълго в тази битка, която бих могъл да реша, изразходвайки два пъти по малко енергия. В действителност всеки проблем, след като вече е решен, ми се струва съвсем прост. Голямата победа, която днес ни изглежда лесна, е била резултат от множество малки победи, които не сме забелязали. Тогава войната осъзнава случилото се и спи спокоен. Вместо да се самообвинява, че се е забавил толкова дълго, докато стигне до целта, той се радва все пак, че успял да постигне. Съществуват два вида молитви. Към първият вид спадат онези, в които се молим да се случат определени неща, като се опитваме да кажем на Бог какво трябва да направи. Не даваме на Създателя нито време, нито му посочваме място за действие. Бог, който много добре знае кое е най-доброто за всеки от нас, Продължава да действа така, както той смята за необходимо. И този, който се моли, остава с чувството, че не е бил чут от него. Към втория тип молитви спадат всички онези, в които човек, дори и да не разбира пътищата на Всевишния, позволява в живота му да се изпълнят намеренията на Съзидателя. Моли се да му бъде спестено страданието, моли се за радост справедливата битка, но нито за момент не забравя да каже, да бъде волята ти. Воинът на светлината се моли именно по този начин. Воинат знае, че най-важните думи във всеки език са съвсем кратки. Да, Любов Бог това са думи, които излизат лесно от устата ни, а запълват огромни празни пространства. Но съществува една дума, тя също е съвсем кратка, която много хора се затрудняват да изрекат Не. Този, който никога не казва Не. Се мисли за благороден. Толерантен, възпитан, защото не той има репутацията на лошо, егоистично, недостатъчно духовно. Воинът не се хваща в този капан. Има моменти, когато той, казвайки да на другите, казва не на самия себе си. Ето защо той никога не казва да сусните си, щом сърцето му казва не. Първо, Бог е саможертва. Страдай в този живот и ще бъдеш щастлив в другия. Второ, само децата се забавляват. Живей под напрежение. Трето, другите знаят кое е най-доброто за нас, защото имат по-голям опит. Четвърто, наше задължение е да постъпваме така, че другите да са доволни. Трябва да им се харесваме, дори и това да изисква от нас да се отказваме от важни неща. Пето. Не трябва да пием от чашата на щастието, защото може да ни хареса, а не винаги ще държим в ръката си. Шесто – трябва да приемаме всички наказания. Виновни сме. Седмо – страхът е свързан с тревоги. Няма да поемаме рискове. Това са заповедите, на които никой воин на светлината не бива да се подчинява. Голяма група препречва пътя, водещ към рая. Поританът пита. Защо и грешниците са тук? Моралистът протестира, и проститутката иска да се възползва. Пазителят на нравствените устой крещи, как така ще прощаваме на прелюбодейката, след като се грешила? Покайващият се разкъсва дрехите си, защо е нужно да бъде излекуван слепият, след като той мисли единствено за болестта си и дори не благодари. Аскетът се гневи, позволяваш на жената да мъже косите си с скъпо масло. Защо не го продадеш и не купиш с парите храна? Усмихвайки се, Исус държи вратата отворена. И войните на светлината влизат, без да обръщат внимание на истеричните писъци. Противникът е мъдър. Винаги, когато може, той посяга към най-лесното и най-ефикасното оръжие – интригата. Когато го използва, не е нужно да полага големи усилия, защото другите работят заради него. Неуместни думи разрушават месеци на всъотдайност, години, посветени на търсенето на хармония. Често пъти воинът на светлината е жертва на подобен капан. Не знае откъде идва ударът и няма как да докаже, че обвиненията срещу него са фалшиви. Интригата не му дава право на защита, тя го осъжда без съд. Тогава воинат понася последствията и незаслужените наказания, думата има голяма власт и той го знае. Но страда мълчаливо и никога не си служи. Със същото оръжие, за да атакува противника си. Воинът на светлината не страхливец. Дай на глупака възможността да избира между хиляда разума и той ще избере твоя, гласи една арабска пословица. Когато воинът на светлината започне да засява градината си, забелязва, че съседът му е наблизо и го следи. Той обича да му дава напътствия как да засади постъпките си как да натурява мислите си, как да полива победите си. Ако воинът започне да обръща внимание на онова, което той казва, ще започне да върши работата, която се оказва чужда, идеята за градината, която съди в момента, ще бъде на не негова, а на съседа му. Ала истинският воин на светлината знае, че всяка градина си има тайни, които само търпеливата ръка на градинаря може да разгадае. Ето защо той предпочита да съсредоточи вниманието си върху земята, Дъжда, сезоните. Знае, че глупакът, който дава напътствия за чуждата градина, не се грижи за собствените си растения. За да се бориш, трябва винаги да държиш очите си отворени. И да имаш верни другари до себе си. Понякога се случва така, че този, който се е борил рамо до рамо с война на светлината, внезапно се превръща в негов противник. Първата реакция е на омраза. Войнат обаче знае че слепият боец в битката е загубен. Тогава се опитва да си спомни добрите неща, които бившият му съюзник е свършил, докато са били приятели, мъчи се да разбере кое го е довело до тази внезапна промяна в поведението му, какви рани са се натрупали в душата му. Старай се да открие кое е накарало единия от двамата да се откаже от диалога. Никой не е изцяло добър или лош, воинат си спомня за това, когато вижда пред себе си нов противник. Воинат знае, че целта не оправдава средствата. Защото не съществуват цели, съществуват само средствата. Животът го е донесъл от неизвестното, за да го отнесе отново в неизвестното. Всяка минута е забулена в тази вълнуваща тайна, воинът не знае откъде е дошъл, нито пък къде отива. Но той не е на този свят случайно. И за това изненадите го радват, непознатите пейзажи го очаруват. Много често той се страхува, но за един воин това е нормално. Ако воинът мисли единствено за финала, няма да е в състояние да забележи поличбите по пътя. Ако се концентрира само върху един въпрос, ще пропусне много отговори, които са около него. За това воинът е всеотдаен. Воинът знае за съществуването на лавинообразният ефект. Често пъти е бил свидетел как някой постъпва несправедливо с друг, който не е имал смелоста да реагира. И тогава този човек от малодушие и страх излива гнев си върху друг, послаб от него, който от своя страна излива гнев си върху трети, и така се получава истинска верига от нещастия. Никой не може да предвиди последствията от собствената си жестокост. Ето защо воинът използва събията си много предпазливо и приема само противници, които са достойни за него. В моменти на гняв той удря съмрук по скалата и си натъртва ръката. Ръката му ще оздравее, но мъката на детето, което страда, понеже баща му е изгубил битката, ще остави у него белег за цял живот. Когато дойде заповед воинат да напусне този свят, той си спомня за всички приятели, които си спечелил, докато следвал пъти си. Някой от тях е научил да чуват камбаните на потъналия храм, на други е разказвал истории край огъня. Сърцето му се натъжава, но той знае, че събята му е посветена на Бог и че трябва да се подчинява на заповедите на този, в името на когото се е борил. Тогава воинат на светлината, благодари на бойните си другари, поема дълбоко въздух и продължава напред, зареден със спомени от едно незабравимо пътуване. Епилог Когато спря да говори, вече се бе стъмнило. Двамата останаха неподвижни, загледани в изгряващата луна. Много неща от това, което ми каза, си противоречат, каза момчето. Тя стана. С Богом! Ти беше сигурен, че камбаните на дъното на океана не са само легенда, но спя да ги чуеш едва когато разбра, че вятърът, чайките, шумът на пълмовите листа всичко това е част от звъна на камбаните. По същия начин Воинът на светлината е уверен, че всичко около него, победите и пораженията му, ентусиазмат и унинието му, е част от неговата справедлива битка. И когато му се наложи, той ще се умее да използва правилната стратегия. Воинът не се старае да бъде последователен, той се е научил да живее със своите противоречия. Коя си ти? Попита момчето. Ала жената вече се отдалечаваше, вървейки по вълните към изгряващата луна. Долър чайди равно 986. Долърчасурс е равно моята библиотека. Източник. HTTP-двойточие дабъл наклонена черта, а изетвърт.com. Издание. Воинът на светлината. 2002-ист. Обсидиан. София. Роман. Превод. От Портук. Даниела. Петрова Олманил до Гореро Далус наклонена черта по Олукуелхо. 2006. Печат. Абагър. Велоко Търново. Формат 20 см страници 158. Айсбиен 954-769-026-4.